Konparatzen badugu dugu beste leku batzuekin bereziki kostarekin biztanda e, obekida. Baina gero hemendik biziki urbildugun Gipuzkoa eta Nafarroarekin konparatuz, bereziki e, ipar Nafarroarekin. Ebe argi da e, gaizkia hori dela. Beraz, e, hala, hor e, ikusten da, dena erlatiboki ikusten dela. H Hiru izkuntzak ere nahazten dira, Piskatoz? Esukara, Gaztelera eta Frantsesa endaian? Bai, hiru hizkuntzan hasten dira. Bereziki ezkuntza mailan. Hau hainitzek ez dakite Euskara ere. Espainola hutsa hitz egiten dute. Eta hori, endaiako berezitasun bat da. Bai, gure asmoa da Euskara sustatzea. Horregatik abiatu da idea, plan estrategiko bat egiteko. Baina ez da, deus etaz etortzen badugu deia, izkuntza politika bat abiatua endaian. Ba, egia da, e, ba, senditzen dela, ba, badira, e, ba, eragilean itzegia ekan endaian e, Euskararen inguruan e, lehen erraiten bezala ipagaldeko besteleku batzuekin konparatu zeurazki asko, badira, izkuntza mailan E, bereziki beraz ikastola eta beste elebidun beraz e, ahloak edo e, gero e, badira ere etxikitzeko horretzen digua Euskarazkoa e, eta badira ele, elebiduna ere publikoa bada e, eta gero badira beraz haika e, ba, noski komunikabietan antxeta noski eta aixaldietan ere udaleku bada hemen eta gero e, beste beraz kirol eta taldeetan eta nahiko euskagun bada ere berezikien endaiarrak pilota e, elkartean, eta gero e, e, be, e, kultura mailan ere, akelajea, baina gero beste e, akelajea elkartea, baina beste elkarte batzu ere mutxikoak, eta e, beste, beste ere badira, eta badira ere, e, girean gazte mailan ere endaitz bada, e, bertxo eskola bada, badira tx, ere e, ostatu egeferentzia dunak nahiko, E, e, Euskaldun denzat gokituak erran egin nuke maitena edo bakartxoko edo naiz eta ezendaian izan ondoan den saian bezala mm -hmm. gero eta beste helkarte ere baleak bezala erraite baterako nun uh, ostiral uh, uh, atxero biltzen diren pintxo, poteo edo egiteko mm -hmm. Euskaraz eta ere bada joan urtean edo hasi zen mintzalaguna beraz ekimena hastazkean e, atxaletan biltzen dira beraz uh, jende multzo bat Euskaraz mintzatzeko hala Uh -huh. Euskararen Erskar, bai, inguruko plangintza bat beraz uh, abiatzea da ideia e, iganugu Ellujah uh, alkularitzarekin, aipatzu dituzun uh, eragile guzi horien zatzea uh, da helburua uh, proiektu haman komengun batean. Bai, behar bada eh, eh, eh, esplikatzeko, eh, gauzak eh, biskata esplikatzeko, eh, lehenbizi nahi beraz eh, bi opare gero egin hizkuntza eh, politikari buruz, anitzetan entzuten da, eh, anitzetan, batzuetanik entzun dut, eta askotan gainera e Euskara dunen gandik, eh? e Euskara galtzen ari dela, e Euskaldunak Euskaraz ezgilako mintzatzen. Eta hori ez da gaizola, ez da inximplea, E, aldrebez, ikusiz e, azterketa bat egintzen garaibatean ez dakit iparaldea sartu zen, baina porzentaian den Euskalistun kopulua ikusiz, e, beste lekuetan baina gehiomintzatzen da Euskaraz. Eta e, azkenean hizkuntza e, ba, komunitate bat edo ekosistema bat bezala ikusten da, ikusten alda, e, landare batzuekin konparatu, zer gaita batako landare batek behar dure mm. be, luga, ura, eguzkia, E, bizitzeko eta, eta ez du behar gehiegi behar landare inbaditzaileak edo edo uh, janen duten animaleak, eta hizkuntza batentzat entzat, bizka gauza bera da, eta azkenan izkuntza politika bat, ganda eh, itek, bizka dela ekosistema, bereinguruko ekosistema eh, ekosistemaaren baldintzak eh, finkatzea eh, albezain ongi iraunde ira zan. Eta gero, eh, bizte ja beraz hizkuntza politikari buruz, xa, eh, oso gauza eh, komplikatu da, baina xark, ekintzak, iten diren ekintzak eta xaitka daitezke galde batetik euskararen jabetzean, gero erabileran eta e, motivazioan edo sentsibilizazioan eta hiruak loteietako ekintzak eta bistan da e, lotura dute batak bestearekin. Orduan, hemen endaian e, lehen aipatutako eragilean hiz bada aipatu den bezala, e, euskaldun ere anis bada pentsa daiteke zuzbarki 4000 bat e, euskaldun badela eta bestalde erriko etxea erriko etxearen baliabideak mugatuak dira. Hogan, ideia pizka bat e, ekimen berrigonen ideia Eta e, endaiako, e, endaiako erri ari begira, ez era gero behar bada misera gaipatzen du, baina endaiako erriko txari begira jadani badirak bestekimen batzu. Eta beraz, endaiako erri oroko rean begira, be, denen artean e, eta erakile kalitatezko erakile eta hauekin e, au, auek, lan eginez, E, be, izkuntza politika eraginko jago bat egitea, hori da helburua eta erregite e, baterako, bohari aditu gehienek diote, be, euskal iztun komunitatea, trinkotzea ta saretzea. Hori da, bizkal gure ideea, gero, nola metodologian just parte hartzaila den, ebe noski, helburua ere, beste eragilek ere e, finkatuko dute, baina, emaitza izanen da, euskara plan estrategiko bat, endaiaren zaten, mm -hmm. endaiaren zaten.